Kaixo, Arratxaldeon, zintzirik irratia entzuten nahi zareten guztioi. E, Mentxe, uste egunero bezala, eta egunero bezala, gehi zerretegia zaioa, zai informatiboa eta nire ahotxa gutxinez kraskatu xamaren zungo duzue, eh? baina baik izue. Eh? Oporak aterian ditut, ez dakit horregatik handen, nekatuta dagoen, alazkeneko azkeneko gati den, edo hotza, edo auskaros ergatik handen, baina bueno, nire ahotxa horrela dago. Beste, telefonaren daukagun lagunaen ahotxa zemuz dago. Aber, Imanol? Ezo, ratzuleon, nire ahotxa horrendik langilla da. Na, langilla erena da, ez dituz oporak soka horten, ala? Bueno, alako batean izango, izango alditut Bai, vidaliko, dizun ere prozesiluen zerrenda, baneba zun ere kinatatzeko Bai, bie, no, no Bale, <risa> bie, ustaz ez zaitzidei, aiki harri bai, Beti, jende a behar izaten dugu Ba, que bai, zo, santuak pasiatzeko berota jende gutxiago dago, bokazio gutxi, herri honetan Bai, ala, ala, ba, ala, bai, bai. ateo eta jende gorri zinguratuta dabe Era bat, era bat, desde lugu, nikes niek esta, oporreke mango batzuei Bueno, Eta pentsatzen duguren Tzule Fidel Adirena badakitela Zertala etorri zaren zu Gaurkoan zintzelik irratira Taztele ta otortzen zarelako Baina ba espada ere zango dugu ba, Literatur txokoa arduratzen zarela Eta gaurkoa Nobeda batekin ez da, Bai, bai, orrentxe Kaleratu berria Orren, ba, 20. 30. marxoan Kaleratu tako E, liburu bat da e, beret liburua aspaldikoa da, e, idatzi horrengala egun urte luze idatzi zen, baina bueno, Euskerara horrentxe e, iritsi zaiguna eta Jules Berneren e, zeabala narrazio bueno, bat ez oso luzea baina bueno, li, liburuska bat betetzen duena Izen da, kazetari amerikar baten egunaldia, ez egunaldia. Egunaldia, e, bimila sortzideundalaro eta bederatzean. Eta, ba, bueno, Jules Berne zeukan, e, ba, e, zientzia fikzionako joera horren, ba, beste adikide, bat da. Jules Berne, e, ba, bueno... Julio, ezta, beste batzuentzat, edo, bai, bueno, e, esagutzen berlea, bai, e, gaztelera dutxin, ez? Gaztelania, dutxe, gaztelania ja, ere gunez, ba, normalean gaztelania zuizena atazen dugu, bai, Julio. Mm -hmm, julio ganez. Baina, bueno, bere izena bere diules, zan, eta Jules, eta eusker, euskeraz, euskaldunok, ere horrela oskatuak, mm -hmm. jules. E, ba, hirin ditzen begiratzen liburuan asala, eta bertan ere Julio berne jartzen du? Julio nik, nik esku artean daukadana, jules Ah, bai, pa, orduan edizio desbernia dituzuk eta nik interneten Zuk eskuten daukazu eta nik interneten daukadana Desbernia dira, nik ikusten dut Norreta nik ikusten da Esfera antzeko zerbait Hola, bai, bai, planeta bat eh, Planeta bat, txikian ikusten dut Aber, lorten duan ondago jartza Eta, ez daki bulego bat, zuk, edo lako, dira Ez, es, espazio a, untzi bat Espazio untzi, da, bada, espazio eh? untzi bat e, Terra bat e, sea zirkulo erdi baten forma oh, duena eta gero gainean erantsita ba bat, espazioko egazki bat edo ola ziri bat ez onela, bai aha eh, bai lortut lortu baina bueno honetan da a denon ni daka honetan kasetania merkar baten egunaldia mi es 1889an Julio Verne, Jartendú, ilustra Zahilea Iker Serrano, y Alberto Barandiarán, y el señor que está pasando con Bueno, no di eh, <coughs> he dicho de seguridad social con el público, vamos. He dado la cosa, pero <coughs> eh, eh, bueno, pero bueno, su adiós su de la... Yules, no te han ido a la de la... Horrela iruditzen zai, egokiena gokiena. Uh -huh. eh, izen bere jatorrizko izen hori xezan da. E, hue borrian sartu nekia. Eh, euren hue borrian ala se jartzen du, eh, Jules. Denon artean horretan? Denon artean en hue borrian sartu nekizu orantxean. Ah, beitu, orantxean eko ziru beste, baina, a ver. Bai, zuke zaten duzuna Jules berne, goian jarrian, hor hor bai, planeta bat, Eta hortik anateatzen, bai, espazion e, txibat. Ha, ah, pa, nire beste bat horkitut, eh? Terra bat, informarekin, terra bat gizu derraduta, erderaz esaten dan hori. Bai, eta, bueno, ba, bi azale ingoz, bi azalditu, zer harraro ez da? Pues baya, baya. Bueno, misterio. Jules Bernasekin edo, Julio Bernarekin edo, Julio Bernarekin edo, nahi dugun desaladeitu, beti misterio. Badaude, oz, eke guilla batera ikitu dugu. Así que, eta bueno, guazen ustea salen asuntori. Eta, bueno, esan duzu, esia es, afición saltzen garela es, non la es? Bai, Bernarekin ta bimilla sortzen unta la bita biazzi arte, vamos. Se contratzen du. Urte, urte batzutara eta kit ikusiko dego nagien, bai. Bueno... bueno Bueno, proceso yo uh, asco de puta uh, uh, madre uh, uh, bien, ¿no? Uh, uh, uh, eh, tengo este surtido en usted. No, cosa está bueno, está se va a dar algún eh? no la como mundua da. Orduko, se ve igual ni paso, eh. Vamos, según ser ya. da. Igual. Gauza bai, e, bueno, causa batek, maxendu ez du la eskualdatu ber e, Jules Verne dena da, estatu batuak hortxe daudela, ba egiten, bai? E, narrazioa, naiz eta Jules Verne Frantziara izan eta eta hori dena eh historia kokatuta dago estatu batuetako, hiri e, batean gaur egun existitzen eztena. Entropolis, duna izena, gainera zilborrako horretik eta eta bueno, bertako kasetari baten e, bori, egun egun bat kontatzen zegoa azken al e, bueno, bai, azken finean, itzen buruak dio eta egun egunaldia egun aldia bit, xelebrea egitezen ez dago, ez dago bat ere inguruan ez dago bat arrastorik bai, asmatua dirudi usto, zean, liburu honetar eta, e, behori, ba, kasetari baten, e, zera, egun bat ikusten dugu, kazetaria ez da edo nor, e, ba, estatuatuetako kazeta garrantzitsuena den ehar, herald, e, ba, horren buru da, eta, bueno, oso aberatxe da. E, de etxo, eta honetan ere jules berne beti bezala etorkizuna iragartzen e, ona da, eta iragartzen du kazetariak e, komunikazioen jabeak direla botere boteretzuan oso boteretzuak eta eta uren almenen barruan dagoela hori ba, kontrol energetikoa eta biztelako kontrol mota asko diren. Hainentzat ber, bere ez da historia kritika soziala edo politikoa beren diketa gutxiago dauka eh. Bueno, ahora dugu. Esa rinza Megiratsen egunaldi hori anonde kansaberese, situ tailea pues es Alberto Barandiaránas, va bueno, es. Eh y idazten ta Evelyn. Oida, horrega, erderaz nola den la jornada oida, jornada. Jornada, erderaz liburu honek jornada periodista americano en 2018 Bai, baina bueno, horrek estego jornada kat, normalean lanarekin loten da, peruan lanaldia. Lanaldia baina claro, kasu ez du <laughs> ze gesea da, ba, ordua lanaldia izartea gehiegizkoa zen gizon horrentzat, orian que itzultzaileak ere ba pizka bat izan da. No? Amerikar baten lanaldia igual ba eta legokia pentsatukozun bere artean eta Etorreatik ba egunaldia ez zelako ditu bat esmatu, agian, bueno, baten egun bat jartze edo. Ne, agian, ez da gutauskalo. Bueno, berden dio, "Mamira pasako gara." Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bai, bai. Bai, kontatzen diguna, algienen liburu hau zergatik da interesante, zer du eta zer Be, liburu honek dauka da besterik gabe, eh, ba, deskribapen bat deskribapen nahiko mm, ba, zentratuta gainera teknologian ba, pertsona horren e, egun hogeita labortu dena eta orduan duan e, ba, deskribapen horretan pausoz pausoet etengabe eta gainera idazleak propio horretara jarrita daukalarik historio guztia ba, e, zea hainbat e, zehaztapen ematen dizkigu ba ze, zei bilgaiu motatan ibiltzen diren euren etxeak nolakoak diren E, pertsona hauek nola antolatzen duten euren eguneroko bizitza, eta ba, horren inguruko ba, ba, energia iturriak nolakoak diren, nundik antzortzen diren, eta horren inguruko azalpenek nola osatzen dute dute ba, zea guztia, e, narrazio guztia. Ez dago inungo drama, ez dakit, ba, txio duna, edo ez dago ez, E, ezakit, ez tabai darik, edo konfliktorik, edo arritskurik, ez dago, ez errezpada, ba, hori, ba, deskriua nahiko aseptiko bat, batzutan nola, ba, emozionatu ere bai, nola dut ere, baina, bai, bueno, horrelako teknologia berriki batek sorrezak emozioarekin, eta utxutxean, hori, ba, ba daukago, ba, bueno, ba, Jules Bernek beste aibatetan nintzen bezala ze, horrengontan ere, ba, gerora komplitu diren iragarpen batzuen berri ematetigu digu, e, tele, telefotoa, telefoto ah ola goza ez ezendiolari gaur egungo komunikazio televisio bidezko comunidad pantalla bidezko komunikazioa, izan daiteken ba hori ba, ba kit, e, dea, Skype bides egiten naguna antego server plante anteloo custo ta menas oso azkarrak gil direnak eta Eh, jasotzen dutela fototelegramak, meruriotik, benusetik eta martetik gaztarako bertsio bai, bat batatu bai, duen hoia bai, liburu guz ez bada dena? Ba bai, eh, ka, Kazetaritza ere dagoela oso, oso zuzenduta eh, zearekin eh, pertsonak aukeratzen dula ze albiste irakurri eta albisteak nolaite personalizatu na dela, kas honetan berak planteatzen du eh, ba, kazetariak eh, langileak, langileumeak dedikatzen direla e, zuzeneko harremanetara e, banan banako pertsonekiko harremanetara albisteak komentatzen bai bueno alde horretatan nahiko e, nahiko bidere ezin ematen zerbait baina baino bitza baiit planteaatzen du hori ba e, pertsonak nor, norbanakoak aukeratzen dula zein albiste irakurri nahi duen eta bar eta gaur egungo ba, bueno, joerak nolaabaite ere nahiko garbi markatzen ditu eh? bai, du... eh, bueno, ba, bai, ba, bai, nahiko garbi markatzen ditu nahiko garbi markatzen ditu zideun elahiritsi gaur egun ditugun komunika bueno, kasetaritza erabiltzeko moduak nahiko garbi markatzen ditu nahiko garbi markatzen ditu hori hain horri agian Undaka urte batzuk hendu daitezkela, ez? Hendu dizaiok egula. Bai, Ta, bai. Egal gertuago, zeren, imaginatzea, hemen dikant, sortzirun urtetara, ba, hori, eta, vamos, hohen dikant, zeren. atentzio ditzen dit, bueno, ez es, nuna esagutzen gaina, eh? Jules Berneren, zehau, ze, bueno, askota, asko daude, askotan bai, ba, bueno, torkizunaren deskrizioa, dozintzia fizioarekin, holako halotu, tamen joan, askotan ere, bueno, unik eien esagutzen duan ba, aventura, aventura Aventuradira, vamos, Oda, San Bai, bai. Tu arribira la munduaren erdi bai ez asko es, baina de geñenetan abintuta hartzen ditu honetan ez egotea holako ez dakit es, kontaki zuma misterio co Cervantes. 0-0, orrlako es erratzago. oso Aldo horretatik, eh, nahiko narrazio simplea eta utxala da, ba. ez du, du batte de literarioki ez, ez du ekartenik. Eizu. Ez baldima da, hori ba, zientzia ziziozalea zarela eta futurismoa eta oroar ba ulertu eta, ba etorkizuneko ba erronka zeintzuk izango diren ba imaginatzena, hori gustatzen mazizu ba orduan liburu hau egokia zuretzeko baina bestela, ez du, ez du ezar. Dues, e, normalean zuke gartzituzun liburako nuntza ez beti, baina bai gehienetan gazte aurrentzat izaten dira literatura hor, ez pixkatar aurreta gazte gartzako literaturan kasu honetan ez, vamos, ez dakit agian, bueno, bai, gazteak agian ez guztateman ima zaie bai, bai, bai, literatura gastea... mota, oazkeinean igual bat emate tragatuko du, baina bestela, ez pixka zaia ez, irakurtzea hu ez ez dakit oso irakurtzea raza da, nik bai. nik uste eta, hau hamar urtetik aurrera na 60 orrialde eskasita. Ba, ez da, no la, no, la ez den ez hau da ez dagoen ese salbatu beharik, ez dagoen ñondikan eskapo egin beharrik ez dago, ma, ez da, zor, de beste planeta batekoa, gurea da, inbaditzela, puskatzera edo sekuestratze bat edo. Gancho literario bakarra bat eta bakarra dauka. Eta da horixe. Etorkizuna nolakoa izango den, irudikatzea. Da, hori gustatzen mazizu jolas hori, vale. baina bestela liburu li honek ez ditu inungo ingungo e, ekarpetik egingo. Mhm. Bueno, basta, oskeratua ondo. Bai, bai, bueno, orrolako hitz batzu ditu gozdurokoak, ah, ba, izen buruan bertan aldatzen onditzelako egunaldiak, gero barruan ere beste hitz. Gainera lehenengo lehengo lehengo orrialdetan ditorlako beste hitz batzuk eh, bueno, bitxi edo ulerkaitzak, baina oroar har eh, bai utso irakurteta erresia eta jarraikorra dauka ez da goiingo kejarik. Bate. Mm. Eh, Itzultzelaren antidegan lana ondoia onbait. Neri Ilustraziorek marraskerek en... bai, bai. bai ilustrazioa grezia da eh, ia ez da uiko aur literatura edo oro har helduentzako e, ere ez da aritzen hau, e, Iker Serrano du izena, arte ikasketak egin zituen eta gaur egun ere arte artelanetan ari da eta gieesan egin du ba, Margo bro pintzelarekin margotu ditu irudiak eta bueno estetika bat planteatzen du e, plastizitate de, de xiste daukana ah, bueno neri pa ba, guztatu zait, Uztatu zait. E egokia liburuaren tonoarekin bat atorrena eta liburuak adierazten duen e, ba zearekin e, paisaje urbanoa retratatzen ere ba. bai, bai egokia iruditu zait pixka bat toke zeakit ba, ba, zeak gehiagabez e, ez dago desatxe egintasunik ez ezago zakartasunik bai horra dut zelazik bueno ba, ba oi xe oi ba, xe, oi xe, klasiko deitu, oi xe, Jules Berneren liburu bat zanda klasiko ditzateke, baina bueno, hain, hain ez ezaguna egintzaineri, normalean klasiko karebi baugate bestez augarri hori ez, oi da, sarrak eta ezagunak ba, esatearen az bi, bi, bitxikeria xe, xe, xe, xe, xe, xe, xe, xe, xe, xe, xe, xe, xe, xe, xe, xe, xe, xe, xe, xe, Denon arteanek badauka sail bat, e, eta aurretik e, argitaratu ditu sail honetan bertan beste bitxikeria ditu ditezken, beste obra batuk oso idaz da denak ere. E, sail hau hasi zan e, zenbat lur behar du gizon batek tolstoiren, mm -hmm, e, e, e... ipuin, ipuin oso, mm. gogoan garriba, baina adibidez dibidez, ba, sozialki asko, Asko sarten zena ez da, azkenean aberastasunaren inguruko eta diruaren e, gozearen inguruko hausnartzen eta oso zorrotza zen. Bai, hori Pero... de emenaipatu zenun hori baita ere, baina dela behar zekilak bai, gurean edo handela biurte edo bai bai. bai... bai, eta e, zuaitza gondatzen zituen dizona izan zantzantzantik, baita bai, bai, bai, bai, ere, bai. oso, oso zorrotza, gian <muchem> dion horrena, gero e, jain naustenena izan zantzantzantik, gau darrak, eta hemen berriz ere daukagu literatura maia goreneko abertziki deskriuak eta desk, gizarte baten deskriuak eta dagokion e, aldetikan ba oso, oso lan ederra ezta jein hausten bueno, gainean ma, maizua zen e, irazle hau hausten jaten gizarte harremanak eta pertsonak eta gizartean nola mugitzen emeretzi harremendeko gizartearen eta guztiekin ezta e, estu asun sozial diodieta, inkonsetamiento eta gero honen aurrekoa, jala ugarrena izan txan e, errege zen azengizona Kiplinen ipuña uh -huh, ba, uh -huh. dela kolonialismoari egiten zaion kritikago bat, da orba ma, alde horretatik an, ba, denak bitxan da, bosarren hau ere Gazetari Amerikar baten egun aldia ba, baitere bitxik eriorren sartzen da baina pixka bat, beste etatik apartatzen da horretan agian la socialki, ez duela ekarten hori egiten, besteek egiten duten ekartena. Mm -hmm. Ba, hor, zondo. Ba, hor, zondo. Ba, bueno, hor ba, txe, gainera, ez dakietez, e, bide hori hartu dute, hor da, ba, buskalo, zer gaitik sartu duten bide horretan, baina, bueno, hor dago, beraz, komentatuta, ta, agian bukatzeko, ba, berri hori gogoratzea bisen burua, ta, pixka, ba, fitxatenikoago. Hori da. Ehm, zenburua kazetari Amerikaz baten egunaldia 2000 sortzideundan darroita bederatzean idazlea Jules Berne itzultzailea Alberto barandieran argitaletxea denon artean eta mm -hmm. presionik hemen ikusten duanez amabita berroita mar hola gozarez, bai eta iruro gehi horri alde marazkekin ah bai bueno, irustratzailea ikerzerra hola gozarez Ba, oso ondo, ba, imanol, ba, bi, bi asteko porrak emango mango dizkizugu, bai, zuke ikusi, prozese jo tera edo eguski hartzea edo eski hartzera, hori ja zure eskusten dugu, baina hemenik ikan bi aztetara, ba, bueno, ba beste, beste liburu batekin, ba, hemen, egongo gara, zure saiz? Agos, agos. Ba, leba, ba, ondo pasa, eta azker gasko gurekin egoteatik. Bale, baina ba, adio. Ja, adio. Adio.